Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Benvinguts un dilluns més al programa Plaça de Nou, el programa que cada setmana us porta a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM, tota l'actualitat de la colla castellera de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, i també us apropem eh, l'actualitat del món casteller en, en general. Avui tenim un programa en el qual parlarem de, de la nostra actuació ahir a la festa major del barri de Sales, a Viladecans, també parlarem de la presència de l'escola de gralles i tavals de, de la colla aquest cap de setmana, a la fira Molletes Gourmet, el, pels carrers del, del centre. I, doncs, eh, amb tot l'actualitat de, de la nostra colla i de, del que podem comentar del món, del món casteller eh, en general, avui tindrem un especial de castells universitaris. Avui ens ha vingut el, el garla que a parlar de com, de com va la, la temporada castellera universitària i ens parlarà eh, dels millors castells fets per cada colla. Per tant, l'anem a saludar. Què tal, Garla? Bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs, eh, com dèiem, parlarem de, de sí. com està l'estat actual de, de les colles castelleres universitàries, que aquest cap de setmana, aquest dijous passat va haver-hi diades. Sí, l'última ja, l'última d'aquesta temporada. I, per tant, doncs, farem un repàs de com, de com han anat, de quins castells sí. han fet. Unes colles universitàries que, des de l'última vegada que en van parlar, doncs, han crescut en nombre. Han crescut en nombre i bastant. Em que <ríe> ara mateix som 12. 12 colles 12 universitàries. L'última vegada que vam parlar només n'hi havien vuit. O sí, sí. inclús n'hi havia dues d'aquestes vuit que, que estaven en formació. Uh -huh. Però sí, ara ja són 11, 12 colles. On 12 colles. Doncs eh, amb ell parlarem de castells universitaris i també tenim eh, aquí, com cada setmana, al Juan D. Què tal, bona tarda? Molt, bon bé Aquí també repassant els... els sí, jo, no sé si em queda alguna, jo he comptat onze, però bueno... 11, és que el, la que no sé si surt és la colla que hi ha el, a la Catalunya Nord. Ah, vale. A Perpinyada hi ha una colla. Hi una també. Sí, però no actua amb el circuit regular, diguem, de les colles universitàries, perquè l'estat de lluny, doncs, els hi suposa un cos molt gran mm. baixar d'actuar amb nosaltres. Mm. Vale, vale, ja vols la que no surt. Bueno, bon bé per tothom. <laughs> Avui tenim la, el retard del, del Roger Parera, que ens ha avisat que per temes de feina que no podria arribar al programa. Segurament arribarà abans de que, de que acabeu la primera part. I la resta de, de l'equip que fem avui el programa tenim, com sempre, o, o com habitualment, el Dani Padilla, el control tècnic, i qui us parla amb Ori. Doncs eh, començarem, com sempre, la presentació del programa recordant els horaris d'assaig. Sí, assajem dos dies a la setmana, el dimarts de 8 a 10 i el divendres de 9 a 11. Normalment el divendres retrasa una mica i també retrasem l'hora de finalització. Qual... Sí, sí, sempre comencem una miqueta més tard, bueno, però, però també... També s'ha la mica més tard, però bueno, com és divendres tampoc, és, tampoc hi ha gaire problema. Mm. Els assajos tenen lloc al centre Cibiclera, al carrer Cervantes, 1923, 19-23, eh, on entra majoritàriament la gent, que és pel, per la porta del pati, al carrer Ferrocarril, entre el 16 i el 18. Uh, també hem de recordar les classes de l'escola de gralles, que es fan cada divendres a partir de les 7 de la tarda en els dos eh, grups, el de les 7 més eh, avançat que el, que el de les 8. El del Novato continua sent el del 8. Sí, però bueno, hi, ha, hi ha gent del segon grup que ja ha passat el primer. Ah, sí? sí el sí, canvi, van, ja? Això acaba ja van, preparant. Van evolucionant. Sí, bueno, sí. ja que ja, ja que sí que van evolucionant quan tenim ja un, un, un número ben gran de gent al Cercavila. O sigui, sí, que no? ja ha ja d'haver-hi bastanta gent en el primer grup. Uh -huh. I doncs, eh, bueno, aquest cap de setmana, com dèiem, se'ns ha pogut veure per aquí, voltant per aquí, per aquí Mollet a eh, la fira que ja en parlarem també més tard de, de, com, ens, de com ens va anar eh, hem de recordar també les reunions de, dels equips de treball de, de la Junta de la i la Tècnica, la Junta en principi es reuneix cada 15 dies eh, un dijous sí, un o sí sigui un sí, un no i la Tècnica es reuneix els divendres una horeta abans de començar l'assaig a les 8 mm. normalment la Junta es reuneix a partir de les 7 i mitja a les 8 també fins sí. que acaba sí Depèn de, hi ha setmanes que és surten més aviat i altres que ja acaben més tard això depèn del, del volum de, de temes que hagin de, de tractar i com entenc sempre doncs, si algú té alguna cosa a dir en aquesta reunió doncs pot, pot accedir i fer sí, com són reunions obertes a que vingui la gent i a fer el seu comentari o la seva queixa o, o la seva opinió, Només sí, sí. no ha una... de no ser perquè una queixa. No, no, pot ser una aportació positiva una manera... sí. o, o una manera... Propo... O una proposta per fer alguna cosa. Encara que això normalment costa de que arribi, però sí, inclús per treballar o per muntar equips de treball, això sempre, si algú ha té alguna idea, la vol tirar endavant, mm. que s'apropi a la Junta o la Tècnica. Mm. Doncs... Eh... Anem a seguir recordant maneres de posar-se en contacte amb la colla, per a part d'avenir els assajos o aquestes reunions dels equips de treball, doncs és trucar per telèfon. Hi ha dues maneres, una és el telèfon fix que tenim al local, amb un contestador automàtic, que és el 93 41 16. I el mòbil, que si voleu... Encara Sí, encara el té tu. Bueno, no ho sé, no m'ha arribat cap a trucar des de fa un temps, ningú ha dit si el tinc encara o no. Diré que sí. Però bé, bueno, com ara mateix tampoc hi ha flux de trucades amb colles, doncs... Sí, no, el, el, el gruix de trucades és a, quan es tanca temporada i es comença sí, la segona. Sí, sí. Però, en principi, imagino que sí, per era no m'ha dit res. I, Vol, porta com quatre mesos, diem -me, que a la setmana que ve. Sí, això sí. també, no? preocupem nos sí. també, que la setmana que ve canviarem el telèfon. Doncs no, sí, sí. el dia que em va, que porto una polla de capa, doncs aquells dies ja haurà canviat el telèfon mòbil de, de propietari. Recordem el número, si voleu trucar, que és el 615-384-482. I, bueno, de moment, com dèiem, si, si truqueu aquest número, us l'agafarà el, sí. el Garda. Sí, ho jo, us donaré el número del Javi i el trucareu a ell. Ja bueno, perquè està en un impàs, ara, de sí, moment. Sí, sí, la... està en aquest impàs de... De canviar de... Sí. Agafar telèfon nou, perquè l'antic està extremadament vell, uh -huh. i... Ara tindràs el sistema Android. Sí, sí, sí, amb sí, sí, el smartphone i tot. <ríe> Molt bé, ja, ja podrem enviar un en joc de SMS a la colla. I el WhatsApp. barato. Sí, Més sí, sí. Barato, això estaria bé. Mm. Doncs eh, també anem... A, ja que estem parlant de, de coses una mica antigues o poc actualitzades, doncs hem de recordar la nostra pàgina web. <ríe> sí, no? La pàgina web, que segur que no està actualitzada des de... Des de... Bueno, de des de quan sigui, que és 3B Des de l'última vegada. Sí, des de l'última vegada, em sembla que sí, ho ha dit la setmana passada. 3B doble I el que sí que funciona, que està totalment actiu, és el correu electrònic, és info arroba Si voleu participar en directe al programa, podeu fer la vostra trucant al telèfon directe de Ràdio Mollet al 93 570 68 66 o bé eh deixar un missatge a les nostres pàgines de web, un Nostre, les nostres pàgines de Facebook i Twitter que ja tenim aquí obertes. Al Facebook tenim facebook.com/castallersdamulet i al Twitter amb l'usuari @castallermulet. De moment tenim els els fils oberts i si algú vol deixar algun comentari, doncs eh desagu que, que el llegirem. Uh, anem a recordar també eh, l'horari d'emissió del programa que és eh, en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre per tant si voleu que se senti en directe heu, heu de deixar els missatges o trucar ara i la repetició es fa el dissabte d'11.30 12 a 12.30 També hi ha la possibilitat de sentir el programa en el moment que us vagi bé mitjançant el podcast amb el qual eh, pengem l'enllaç al en Facebook, al Twitter i a la, a la nostra pàgina web doncs eh, jo diria que ja hem acabat tota la presentació aquesta de cada, de cada setmana i entrarem a, a valorar o a parlar de les coses de casa. Bé, doncs anem a comentar les coses de casa. Jo volia, ja no sé si hi ha títol personal o títol, de, uh, en nom de, de tots els que fem el programa, doncs enviar des d'aquí una salutació a la família Hernández eh, García, que aquest eh, cap de setmana van tenir un, una ensurt amb la petita, amb la Clàudia, de la qual s'està recuperant força bé, i per tant des d'aquí saludem a la, a la Clàudia, a, a la Mar, al Juan, a la Tere, i els hi donem ànims, i que que dintre de, de poc doncs, la, la Clàudia torna a estar jugant i corrent per allà, pel pati de, de la colla. Va tenir un, un accident, eh, no sé si domèstic o jugant, el, el que acostuma a passar a vegades amb la, amb la canalla. Doncs eh, anem, a, anem a comentar com en estan anant últimament els assajos. Jo trobo, ja, a nivell personal, que ha afluixat una miqueta l'assistència de gent. Sobretot el dimarts... Eh, bé, bueno, des, des que no acostumen a venir jo, no acostumo a venir, per tant, no puc valorar com estan les desajustades però divendres, els últims, trobo que ha baixat una miqueta l'assistència de gent. Sí, hem tingut un divendres de molta gent, fa dues setmanes i, bueno, això jo crec que representa també una mica amb, la, amb el dia de l'actuació, no? O sigui, fa dues setmanes van ser 80 persones a l'actuació el divendres eren moltíssima gent i aquesta setmana si no, si no m'ho dic malament, sembla que eren una cinquantena sí, curta una cinquantena curta, amb la qual cosa l'assaig també va ser una mica curt sí, no sé què està passant, no sé suposo que això ho estarà valorant la tècnica suposo que ho estarà valorant la tècnica ja. perquè realment eh, hi ha que fer-s'ho mirar a veure que, que, el que no, no el que està fallant sinó que és el que es pot fer Sí, uh -huh. Perquè jo crec que fallar, no està fallant res, però sí falta un, un copet d'aquest de, de motivació que no... I a més ara que han començat temporada a sac, o sigui... Sí, sí, a més ara tenim unes, tenim tot unes una... setmanes que, bueno, <coughs> vam actuar... No <la coughs> sé, hem actuat aquesta setmana, la setmana... O sigui, aquest cap de setmana no tenim actuació, però l'altre sí, l'altre també. I, I o sigui que ens hem de... Ens hem de posar una miqueta tots, eh, doncs, o mirar... De a... perquè hem començat... Bueno, ara jo suposo que també de cara al bon temps, de cara ja al, al mes de juny que la canalla ja deixa el col·le, doncs sí, pues ja hi ha de... un grup de, de pares i nens que podem anar el, o sigui, el dimarts a l'assaig també a donar una mica de recolzament. Sí, bueno, em sembla que, si no vaig errat, que aquesta és l'última setmana que fan Sencera. horari normal i a partir de la setmana que ve fan horari intensiu. Sí, ja, suposo, nosaltres, nostres, nostres, tardes... jo personalment, o sigui, jo i la meva família ens enganxarem a aquest carro, doncs, pues, mm. de cada un parell de setmanes, per poder anar dimarts. Sí, sí, també, això que s'acabarà el curs, també... Però vaja, que també... em preocupa més l'últim divendres. divendres, no? Mm. Sí. L'últim divendres, perquè si dimarts tens una manca de gent que és per això, no? O sigui, aquest grup de X pares i nens, encara ho trobo normal, no? Però el divendres, teòricament, té que estar al, al 100% de la colla. Uh -huh. I, no sé, jo mirarem a parlar de cara la setmana que ve per poder donar alguna, uh -huh. alguna notícia més, no?, de, de com han estat les coses, si s'ho estan fent mirar, si estan valorant-los, si uh -huh. si, o les maniobles que estan fent, per també transmitir-ho des d'aquí, no?, a la gent. Uh -huh. També cal dir que la, la gent que treballa, treballa bé, i l'únic que és, de tant en quant, encara s'ha de recordar que estem en un assaig i hem de... no, no hem de xerrar tant. Ah, oh, bueno, això ja és... Això, això és un mal endèmic, no, ja, de la colla. Si sí. sí, el fet que vingui la gent és que xerri, no, no, ja, no, no. ja direm que callin. Sí, sí. No ens cansarem de dir que callin, però que la gent hi estigui. Sí, per poder dir que callin, hi ha ja que ser també. Mm. Doncs, eh... No... Mm... El, amb aquest assaig que vam, que vam fer, doncs vam plantejar l'actuació la, que teníem el, el diumenge i bueno, volia comentar que el divendres, quan vam, quan vam arribar el grup de Greies, es vam trobar doncs, amb una, una sorpresa relativa, que és que mm, ens vam trobar a la nostra sala o al taller on fem, les, on fem la, la classe, doncs, que estava en el grup de sevillanes que els havien, havien deixat sense sala, que és la sala on ensegem nosaltres a partir de les 9, perquè eh, el grup de castellers estava fent un taller de, de castells. Ah, sí, de... ah, sí. sí. <ríe> <ríe> bueno, però això l'important lo... al no. taller, no? I no que ens sí, haguessin sí. no ocupat la sala. No? Jo crec que era una manera, una manera suposo que es va solucionar. Eh? No crec sí, que... no, doncs... Jo entenc, el grup de sevillanes, van... que si li, han... si li van agafar la sala i el van traslladar... No. Clar, van venir, i eh, nosaltres no, no els hi podíem dir res, perquè, perquè l'espai estava... que estaven... El primer que vam venir a l'espai de l'altre va, va ser la cosa. Bueno, suposo com. que brava. això està tot en papers, últimament allà a l'Era, <ríe> si no fas un paper no et deixen obrir el lavabo. Con lo cual... Doncs <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> sí, bueno, des d'aquí també volem, volem agrair la, la col·laboració de, de l'espai Tuaret, que ens va servir un dels seus, dels seus locals, el, concretament el que està just al costat de, del nostre despatx, una, una gestió de la, de la Paula que és del, de l'esplai i també toca la gràcia doncs ens van, ens van cedir aquest espai per fer la, la primera la primera part de la, la, -la, de la de seta després a les vuit ja quan ja va començar la tècnica ja va quedar la sala lliure les de la sevillena es van poder tornar a la seva sala i, i el grup de, de gralles de les vuit va poder fer la classe a la, a la, a la, en el lloc habitual Bueno, són coses que passen coses del directe, no? que diuen encara que és difícil que siguin coses del directe quan portem un temps que a l'ERA, o al centre civilERA, o sigui, per, per obrir una porta necessites un paper de l'Ajuntament. Mm. Llavors, suposo que... Bueno, va ser, suposo, una proposta de, de l'Ajuntament. És que estaves parant si arribava el... el taller el nostre, parera... bueno, ara comentarem, suposo, el taller, no? Era per resoldre, perquè per ens expliqués com, com va anar. És el, el grup aquest de, de nens i nenes que... Bueno, a, a veure, també val a dir que és un taller que, que el 90% de la colla no s'havia enterat que hi havia de taller. No, no hi havia el… Sí, jo em vaig entrar mitja hora abans. O sigui, <ríe> sí, sí. que això és per estirar-li una mica de les orelles també a la Junta. Mm. Sí. Mal, perquè això suposo que entre la Junta i la tècnica és igual que sigui, però… Hi havia, sí. hi havia el president, hi havia sí. cap de colla, cap de canalla i no sé si algú més. Però, bueno, sí, sí. realment, les coses aquestes per la colla i de la colla… Sí, sí. El eh, més maco i que la gent, si vols que la gent participi, que ho, és fer-ho sàpiguer, no? Mm -hmm. sí. Doncs eh, jo pel un, que vaig... És un, un, una tirada d'orelles a, a l'organització, eh? Mm -hmm. Doncs és això, el, el grup aquest de, de nens i nenes que estan per allà eh, jugant a l'ERA, doncs, que els acull l'Ajuntament, els hi dona un suport, doncs eh, hi va fer un, un taller de, de castells, aquests nens i nenes. Ah, que no, no era la gent que va per allà per l'aere, sí, que van sí, a allà a l'aere. va ser una petició de, de l'Ajuntament. Ah, vale, vale, vale. No, no, no que tinc bé. idea, no sé ni com va que funcionar. que no, no, no, anava per aquí la cosa. Bueno, sí, igualment la comunicació és important. Mm. Bé, doncs, eh, comentat això, doncs... Eh parlarem de... Al taller comentarem com ha anat, o després ho comentarà a com sí, ha anat. Ah, vale, vale. És vale. jo no tinc, no tinc la vale, vale, mateixa no, no. de que va, va anar bé. No, no, sí, no, és... no sabíem que hi ha un taller, no crec que sàpiguen tampoc com va anar, això està clar, no? O sigui... sí, el que preguntes és que com, com ha anat bé. Bé, vale. O sigui, que... Bé, bueno, doncs pues ja, ja ho comentarem una mica més a fons quan vinc el parer, si ve, si no, ja, ja ho comentarem sí. la setmana que ve. Si no, si veiem el dimarts, que comencen a venir nens nous, doncs pues potser és que va anar molt bé. Sí, no? no? <laughs> sí, sí. Ara, quan arribi el pare, era, li preguntem. Mm. Doncs eh, anem a comentar com ens va anar ahir l'actuació la, que vam fer a Viladecans, on ens van desplaçar a les festes del barri de Sales, on eh, hi havia una actuació castellera a una plaça amb un nom curiós, plaça de la diversitat. De la diversitat. Mm. Mm. No, L'espai estava... l'únic que... Quan com vam arribar ens vam trobar les típiques guirnaldes que posen per, per, per eh, engalanar una, una plaça de festa, doncs crec que es van haver, la van haver de despuntar, perquè si no no hi havia espai per ah, bueno, Van haver de muntar part de la de infraestructura de, de la festa. Sí, les típiques mm. tires de colorins que pengen mm. d'una feina sí, sí, als sí. arbres, doncs vam veure que no hi havia espai. Que potser els castells doncs, podíem arribar a tocar i venir, bueno, doncs, mm. es tallen les dues sí, ja, coses quan... principals, no, sí, es treuen... Sí, sí, sí. Ja va... sí, sí, sí. Ja estava en baixa, estava en baixa. Ja va haver-hi algú que quan va veure les... les tires aquestes de paper va dir, ja no podem tirar folres avui. Sí, sí. això. I no, no en vam tirar, perquè ja havíem que anar si no ho tirem. <ríe> doncs era una... una festa de barri amb... amb... Tres colles. Tres colles, nosaltres, eh, la colla local, els castellers de Viladecans i els castellers de de les Roquetes, de la colla de Sant Pere de Ribas. Si sí, és de Roquetes, que Roquetes és nova. Relativament nova. Sí, ja... no, ja L'any passat ja hem actuat, sí. sí, ja hem actuat amb ells ah, a ja, Castellas. Sí, però les... Porta, porta un pari d'anys, només. També una d'aquelles actuacions... Sí, actuació... llarga. Llarga. Llarga, llarga. Llarga. Llarga, llarga. Doncs ah, ahir també ens vam trobar amb allò que hi ha un escenari muntat. També també es va sobtar, quan vam arribar a la plaça, que a l'escenari hi havia els Estres... Un... d'haver fet, fet missa. Hi havia, havia sidis, sí. hi havia el crucifix. Sí. Bueno, missa al carrer. Diversitat, diversitat. Sí, sí és la plaça sí, sí. de la diversitat. Per ser un dels barris de, de religió musulmana, doncs, no, bueno, sí, diversitat, mm. fer una missa ja en mitja. Sí. També vam fer el, el típic tur... Per la ciutat amb l'autocar. Sí, sí, sí, va donar 1.800 voltes a la ciutat. Que per a la ciutat. Sí, ja que arribem una hora abans de l'actuació... La, pues encara la sort que, que arribem veiem. amb temps, si no. Sí, clar. Sí. Sí. Si arribés injusto, no arribàvem, o sigui, arribàvem tant no. sempre. Els que vam malar que vam arribar d'hora va ser el del bar on vam anar. Ah, que, bueno, això sempre. El, el, el, el, no, no, bàsicament els vam desbordar. Com, sempre, dir, no, com sempre. No, no, no s'ho esperaven i, i, a més... Eh, Tothom anava el mateix, l'oferta dentrepà i beguda, 3 euros. Doncs pues, al final, bàsicament, els van quedar sense pa, sense, sense pa, res sense que posar beguda, dintre, sense i begudes... I sense, i sense, sense oferta. Re, sense res. sense, i re, sense oferta. Re, sense res, sense res. Cosant, i... Sense cosants, tot. Va haver-hi alguns que, que ens vam desviar pels pel, pel, sí. uns altres bars. Pa. Sí, sí. No, els pobres van acabar desbordats. I que Café Poble. Sí. També es van trobar que a Viladecans hi havia una, una caminada que era multitudinària, perquè per, per tot arreu anàvem amb amb veia gens amb una samarreta blanca, sí. amb lletres vermelles i... Caminata solidària. Bar -bar sí, sí potser, vermelles i blaves. I què podia, caminar per on sigui? <laughs> bueno, no sé, perquè hi havia gent per tot arreu. Bueno, va haver un moment que sí que passàvem pel bus al costat d'una rotonda i miraves al fons, que és la, la part on comença la Rambla sí, que travessa la de Can, sí. i no arribaves a veure el final de la gent. Vull dir, allà hi haurien... Més de mil persones, segur. Miler, segur. Sí, sí. sí, sí. Caminant, bueno. No sé. Bueno, maco. No, no, estava molt bé. Si és caminant de solitari i s'apunten tanta gent, doncs pues, sempre està bé. Mm -hmm. Doncs eh, un cop allà, doncs eh, ens vam situar i vam, eh, vam començar... Queden tres minuts durant només els castells que vam fer, després si... O el castell no sé que va fer Viladecans, o... Mm. Ja. Els castellers eh, de Viladecans no que ja havien, havien actuat la, la tarda anterior, que van fer un, la, la, també una macro trobada de colles del Baix Obrega, que ja hi ha deu colles actuant, mm. doncs uh, no els hi va anar la cosa gairebé, van fer un pila de quatre aixecat per sota, un tres de sis, un intent des... No, aquestes són nosaltres. Ah, perdó, sí. Mira, que... sí, sí. Sí, sí. Nosaltres... Sí, sí. Van fer un pila de quatre, un tres de sis, un intent desmuntat de quatre de sis en tercera ronda, després d'haver renunciat a fer la, la segona. la segona... I el, aquest intent desmuntat, eh, van trigar... Van muntar un peu, el van desmuntar... Sí, sí van, o sigui, van començar a muntar, ara està com 10-15 minuts per muntar la pinya, comencen a pujar a terços, a baix. I va ser com molt, molt raro. Sí, perquè va, va haver un, un, baix un, que... un baix que, que ara... a primeres de canvi va dir «em fa mal l'espatlla, mm. baixem el castell». Bueno, perquè li faria mal. Sí, sí, van fer això. Es van quedar amb el, aquest només un únic castell descarregat, aquest 3 de 6, i dos piles de quatre. Un carregat, només. L'últim va ser carregat? Sí, sí, l'últim no, els va caure, és veritat. Mm. Es va fer mal una noia, també. Les mm. piles són acomiat mm. i d'entrada, que si sí. algú, algú cau, no passa res. Per la seva banda, els castells de les Roquetes van fer pilar de quatre, quatre de sis, tres de sis amb agulla i tres de sis, o sigui, exactament els mateixos castells que van fer nosaltres, però amb un altre ordre. Mm. I aquesta colla destacava per dues coses. Eh, primer, perquè pujava i baixava superràpid, Sí, sí, era bastant ràpid. Molt deformats els castells, perquè jo vaig veure el 3D a m'agulla tenia la Rengla i les les dues, la, la buida de la plena, em quedaven tapades entre elles, i darrere veia sortir el Pilar, per darrere, vull dir, que gairebé el Pilar estava fora del del mateix castell, estava molt, molt desplaçat. Ara, jo s'aguantava, allò va aguantar, vull dir, no sé si seria una forma de fer lo que tenen, no, ni idea. Mm. Oh, igual desquadrat. Des sí, sí, principi. sí. Si ho tens bé, pues, eh, lluitar lo fins al final. Sí, sí, sí. I doncs eh, nosaltres què vam fer? El que, el que havia començat jo a explicar al principi, pilar de 4 per sota, tres de sis, intent desmuntat de 4 de sis, quatre de sis, 3 de 6 amb agulla i vam acabar amb un pilar de 4 aixecat per sota. Mm. I també ens vam trobar entre, entre castell i castell, que entra una ronda que ens vam dir si podíem aturar un moment la, el castell, sí. perquè havíem de, de fer entrega de trofeus del torneig de futbol. Sí, també lo de les roquetes que deies, no? L'altra curiositat és que cantaven els castells en castellà. Sí, sí. I, bueno, cadascú pot cantar-lo com vulgui, no? Vull dir, no, no, no hi ha sí. limitació. Però et xoca molt escoltar, doncs, pues, segons quines paraules o quines frases fetes en, mm. en castellà. No, doncs, és curiós. Bé, doncs, eh, continuem parlant després. Eh, hem de posar una... Una cançó per, eh, per fer la pausa i avui jo ja havia triat una cançó dels Pets perquè avui fa 25 anys que van treure el primer disc, però parlant de l'actualitat del dia, doncs he posat eh, tria la cançó Jo vull ser rei. <laughs> ja vull ser rei. Se partiu Equilibri. valor i seny. Vina a Castellers de Mollet.